Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ четвертий. Наступного дня метр Габріель Берн зробив їй пропозицію. Він був уже у свідомості і, судячи з усього, йшов на поправку. Його ліва рука висіла на перев'язі, проте коли він сидів, спираючись на велику подушку набиту соломою. бігелі Северина смикали її з підстилки для кіз і корів у сусідньому трюмі. Вигляд у нього знову був такий самий, як завжди. Здоровий колір обличчя, спокійний погляд. Він зізнався, що вмирає з голоду. Ближче до середини ранку Мавершчо охороняв апартаменти Рескатора. За дорученням свого пана приніс пораненому маленький срібний казанок із чудовим майстерно приправленим прянощами рагу а також пляшку старого вина та два хлібця з кунжутом. Поява величезного мавра викликала серед пасажирів сенсацію. Вигляд у нього був найдобріший, і він весело сміявся під цікавими поглядами оточуючих його дітей, показуючи міцні білі зуби. Щоразу, коли один із цих молодчиків приходить до нас на нижню палубу, виявляється, що він належить до іншої раси, ніж попередній зауважив метр Габріель, неприязно вдивляючись у слід Маврові. «Схоже, що тутешній екіпаж іще барвистіший за костюм Арлекіна. Азіати нам ще не зустрічалися, зате я вже бачив індіанця», – схвильовано повідомив Мартіал. «Так-так, я впевнений, це справжнісінький індіанець. Одягнений він, як інші матроси, але в нього чорні кіски та червона, як цегла шкіра». Анжеліка розставила принесену їжу для пораненого. «До вас тут ставляться, як до почесного гостя», – зауважила вона. Торговець щось невиразно пробурчав, а потім, побачивши, що Анжеліка збирається його годувати, майже розгнівався. «Та за кого ви мене приймаєте? Я не новонароджена немовля. Але ж ви ще слабкі». «Слабкий?» – повторив він, обурено знизавши плечима, через що його обличчя відразу скривилося від болю. Анжеліка засміялася. Їй завжди подобалася його спокійна сила. У ній було щось таке, що вселяло в оточуючих почуття спокою та безпеки. Усім своїм виглядом Метер Берн вселяв довіру. І цьому враженню сприяла навіть його огрядність. То не була обрюзглість людини, яка любила поїсти. І кутили, що нагадує подушку, або молюска. Дородність здавалася частиною його сангвінічної натури. І, мабуть, він погладшав ще й в молодості, не втративши від цього сили а тільки став виглядати старшим своїх років, що з самого початку допомагало йому справляти сприятливе враження на клієнтів і колег-торговців. Звідси й та непідробна повага, яку вони продовжують надавати йому й до Анжеліка поблажливо дивилася, як він, діючи однією рукою, запити, тому плітає рагу із поставленого поряд із ним казанка. Якби ви не були гугенотом, метре Берн, з вас міг би вийти справжній гурман. «Не тільки», – відповів він, кидаючи на неї загадковий погляд, – «у кожної людини є дві сторони – обличчя та виворіт». Не донісши до рота чергову ложку, він запагався і додав. «Я розумію, що ви хочете сказати, але справді сьогодні я голодний, як вовк, і – та їжте, їжте, я вас просто піддражнила», – з ніжністю сказала вона. На згадку про всі ті випадки, коли ви бурчали на мене в Ларошелі за те, що я дуже дбаю про ваш стіл і ввожу ваших дітей у гріх ненажерливості. Так мені й треба, визнав він із посмішкою. На жаль, тепер усе це далеко від нас. Тим часом пастор Бокер збирав свою паству. Боцман Еріксон, який щойно приходив, сказав, що всі пасажири повинні піднятися на верхню палубу для короткої прогулянки. Погода стоїть хороша, тому зараз вони менше заважатимуть команді, ніж в інший час. Анжеліка залишилась наодинці з метром Берном. Вона хотіла скористатися нагодою, щоб висловити свою вдячність. «Я ще не мала можливості подякувати вам, метре Берн», – сказала вона. «Але я знову перед вами у боргу. Ви були поранені, рятуючи життя». Він підвів очі і глянув на неї. Анжеліка опустила повіки. Його погляд нерідко безстрашний і холодний, був зараз так само красномовний, як і вчора. Коли прийшовши до тями, він бачив тільки її і більше нічого. «Як міг я вас не врятувати?» – сказав він нарешті. «Адже у вас усе моє життя!» І побачивши її ледь помітний протестуючий жест, додав. «Пані Анжеліко, я прошу вас стати моєю дружиною!» Анжеліка зніяковіла. «Отже, ця хвилина настала!» Метр Габріель попросив її руки – вона не впала в паніку і навіть треба зізнатися, відчула до нього ніжність. Він любить її так сильно, що готовий зробити її своєю дружиною перед Богом, незважаючи на все те, що він знає, або навпаки, не знає про її минуле. Для людини такої суворої моральності це не жарт, це свідчення справжньої любові. Але вона відчувала, що не може дати йому чіткої відповіді і збентежено щепила руки. Габріель Берн, не відриваючись, дивився на її правильний, тонкий профіль, вигляд якого наповнював його душу гострим хвилюванням і майже завдавав болю. З того часу, як він, піддавшись спокусі, почав дивитися на неї як на жінку, кожен кинутий на неї погляд відкривав йому в ній все нові досконалості. Йому подобалася навіть її сьогоднішня блідість, наслідок втоми після драматичних подій вчорашнього дня – коли вона ніби взяла їх усіх за руки і вирвала з кіфтів безжальної долі. Він знову бачив її прекрасні палки очі, чув її наказовий голос, який наказував усім поспішати. З волоссям, яке майоріло на вітрі, вона мчала через ланди, тримаючи за руки дітей, за якими гналися вбивці драгуни, мчала тягнучи тією могутньою силою, що прокидається в жінці-дарительниці та хранительниці життя коли її близьким загрожує смерть. Він ніколи не забуде цієї картини. Зараз та сама жінка стояла поряд із ним на колінах і здавалася вже не сильною, а слабкою. Він бачив, як вона кусає губи, і судорожним рухом її грудей здогадувався, як прискорено б'ється її серце. Нарешті вона відповіла, «Своєю пропозицією ви надали мені велику честь, метре Берн, але я вас не гідна». Торговець насупився і міцно стиснув зуби на силу придушуючи бажання розлютитися. Йому не одразу вдалося взяти себе в руки. І коли, здивована його мовчанням, Анжеліка наважилася глянути на нього, то побачила, що він побілів від люті. «Мені гидко дивитися, як ви лицемірите», — сказав він безперечно. «Це я вас не вартий. Не думайте, що мене так легко обдурити. Берни з Ларошелі ніколи не значилися в простаках. Я знаю, я впевнений, і не просто впевнений, а переконаний, що ви належите до іншого світу, ніж я. Так, пані, я знаю, що в порівнянні з вами я лише просто людин, простий торговець». Злякавшись, що він розгадав її таємницю, вона глянула на нього з таким страхом, що він поспішив узяти її за руку. «Пані Анжеліко, я ваш друг. Я не знаю, що розлучило вас із вашою сім'єю і вашим колом, не знаю, яка драма увергла у вас у ті злидні, у яких я знайшов вас. Але я знаю, що ваш світ відкинув і вигнав вас, як вовки виганяють зі зграї того чи ту, хто не бажає вити разом із нею. Ви знайшли притулок у нас у Ларошелі і були там щасливі. Так, там я була щаслива, сказала вона зовсім тихо. Він ще стискав її долоню. І піднявши його руку разом зі своєю вона смиренно і ніжно притулилася до неї щокою. Він здригнувся. У Ларошелі я не наважувався поговорити з вами про це, сказав він глухо, бо відчував, я вам не рівня, але сьогодні мені здається, що в наших нинішніх злиднях ми стали рівні. Ми пливемо у новий світ, і ви потребуєте захисту, адже правда? Анжеліка кілька разів кивнула, як просто було б відповісти. Так я згодна, і зажити скромним життям, смак якого вона вже знала. Я люблю ваших дітей, сказала вона, і мені подобається служити вам, метре Берн, але... Але що? Роль подружжя передбачає деякі обов'язки. Він уважно глянув на неї, тримаючи її руку, і вона відчула, як тремтіли його пальці. Хіба ви з тих жінок, які їх бояться? – спитав він м'яко. У його голосі чулося здивування. Чи я вам неприємний? «Ні, річ зовсім не в цьому», – щиро запротестувала вона. І раптом плутано, перескакуючи з одного на інше, почала розповідати йому свою трагічну історію, яку до цього не могла розповісти нікому. Як горів її замок, як драгуни викидали з вікон дітей на вістря списів, як потім вони поглумилися над нею і перерізали горлом її маленькому синові. Вона говорила і на душі у неї легшало. Страшні картини втратили колишню гостроту – і Анжеліка виявила, що все може викликати в пам'яті, не втрачаючи самовладання. Єдиною раною, якою вона й тепер не могла торкнутися без болю, був спогад про те, як вона взяла на руки Шарля Анрі і побачила, що він не спить, а помер. По її щоках покотилися сльози. Метр Берн слухав її дуже уважно і не виявляв ні жаху, ні жалю. Потім він довго думав. Його розум безжально відкидав думки про наругу, яку зазнало її тіло. Бо він вирішив ніколи не думати про минуле тієї, кого називали пані Анжелікою, оскільки ніхто не знав її прізвища. Він хотів бачити в ній лише ту жінку, яка була зараз перед ним і яку він любив, а не ту незнайомку, чиє бурхливе минуле часом прозирало в її мінливих очах, таких схожих кольором на море. Якби він почав замислюватися, намагаючись розгадати її і зірвати покриви з її таємниць, він без божеволів, змучений невід'ємними думами про її минуле. Нарешті він твердо сказав, я думаю, ви перебільшуєте, вважаючи, що ця давня драма завадить вам знову зажити життям здорової жінки в обіймах чоловіка, який любитиме вас і в щастях, і в прикростях. Якби все це сталося, коли ви ще були невинною дівчиною, то те, що сталося, звичайно, могло б подіяти на вас нещівно. Але ж ви вже були жінкою, і якщо можна вірити вчорашнім натякам цього підступного суб'єкта-рескатора, нашого капітана, жінкою, яка не завжди була боязка з чоловіками. Час минув, і ваше серце, і тіло давно вже не ті, що вдень, коли на них обрушилися ці нещастя. «Жінки мають здатність до самооновлення, в неподібні до місяця або кругообігу пір року. Тепер ви інша. Навіщо ж вам, чия краса, здається, створена тільки вчора, жити минулим і зводити себе тяжкими спогадами?» Анжеліка слухала його з подивом. Від його логічних здорових міркувань, висловлених із грубуватою прямолінійністю і водночас тактовно, вона відчувала себе бадьоріше та спокійніше. Справді, що заважає її розумові скористатися життєвою силою, яку вона знову відчуває у своєму тілі. Чому б їй не змити з душі брудні спогади? Почати все спочатку і навіть знову скуштувати таїнства кохання. Мабуть, ви маєте рацію, сказала вона. Мені слід було б викинути усе це з пам'яті. І, можливо, я продовжую думати про ті події лише тому, що з ними пов'язана смерть мого сина. Її я не зможу забути. Ніхто від вас цього й не вимагає. Однак, незважаючи ні на що, ви все ж таки змогли заново навчитися жити. А щоб до кінця розвіяти ваші страхи, я навіть піду далі. Я стверджую, що ви чекаєте чоловічого кохання, що воно потрібне вам, щоб цілком жити. Я не звинувачую вас у кокетстві, пані Анжеліко, але у вас є щось, що кличе чоловіка до кохання. Від вас, немов, виходить поклик «люби мене». «Хіба ви маєте привід звинуватити мене в тому, що я коли-небудь вас приваблювала?» – обурилася Анжеліка. «Ви змусили мене пережити дуже важкі хвилини», – похмуро сказав він. Під його наполегливим поглядом вона знову опустила очі. Хоча вона й не хотіла собі в тому зізнатися, їй було приємно дізнатися, що цей непримиренний протестант теж схильний до слабкостей. «У Ларошелі вище належали мені одному, мешкали під моїм дахом». Знову заговорив він, а тут мені здається, що до вас прикуті погляди усіх чоловіків, і всі вони пристрасно вас бажають. Ви перебільшуєте мою владу над чоловіками. Зовсім ні, мені не знати, яка вона велика. Скажіть, ким був для вас Рескатор? Вашим коханцем чи не так? Це впадає в очі. Він раптом грубо стиснув її руку, і Анжеліка подумала, що він надзвичайно сильний хоча ніколи не займався фізичною працею. Вона з запалом заперечила. Він ніколи не був моїм коханцем. Ви брешете, вас із ним щось пов'язує. Коли ви опиняєтеся поряд, це стає зрозумілим усім, навіть найнаївнішим. Я вам присягаюся, що він ніколи не був моїм коханцем. Тоді хто він вам? Мабуть, чи гірше за коханця. Він був моїм господарем. Він купив мене за дуже великі гроші, але я від нього втекла, перш ніж він, встиг мною скористатися, і зараз моє становище при ньому, правду сказати, двозначне, і повинна зізнатися, що я боюся цієї людини. Однак він вам дуже подобається це, видно, будь кому. Анжеліка хотіла було завзято заперечити. Проте передумала і її обличчя осяяло усмішкою. Ви бачите, метре Берн, мабуть, ми щойно виявили ще одну перешкоду до нашого шлюбу. Яку ж? Наші характери. У нас з вами був час добре пізнати одне одного. Ви людина владна, метре Берн. Будучи вашою служницею, я намагалася вам коритися. Але не знаю, чи вистачило б у мене на це терпіння, якби я стала вашою дружиною. Я звикла сама розпоряджатися своїм життям. Що ж, відвертість за відвертість. Ви, пані Анжеліко, теж жінка владна. І ви опанували мої почуття. Я довго боровся, перш ніж остаточно це зрозумів. Тому що мені було страшно усвідомити, наскільки ви здатні поневолити мене. До того ж, ваші погляди на життя відрізняються такою свободою, яка для нас, гугенотів, незвична. Ми на мить не забуваємо, що схильні до гріха. Ми відчуваємо під своїми ногами його приховані пастки, його зяючі ущелини. Жінка вселяє нам страх, мабуть тому, що ми звинувачуємо її у первородному гріху, від якого пішли всі біди. Я поділився своїми сумнівами з пастором Бокером. І що він вам відповів? Він сказав, будьте підкорені самому собі, відверто зізнайтеся собі у своїх бажаннях, які по суті цілком природні, і освятіть їх таєнством шлюбу, щоб вони височили вас, а не губили. Я послухався його поради. «У вашій владі дозволите мені виконати мої бажання». «У нашій з вами владі відкинути ту частину нашої гордості, яка заважає нам зрозуміти одне одного». Він підвівся і, обійнявши Анжеліку за талію, привернув її до себе. «Метре Берн, ви ж поранені? Ви добре знаєте, що ваша краса могла б воскресити і мертвого». Вчора увечері інші руки обіймали її із цією ж ревнивістю власника. «Може, метр Берн має рацію?» І щоб відчути себе жінкою, їй справді потрібне лише одне – чоловіча ласка. Але коли він захотів поцілувати її в губи, вона несвідомим рухом утримала його. «Не зараз», – прошепотіла вона. «О, прошу вас, дайте мені трохи подумати». Берн судом стиснув зуби, його щелепи напружилися, він ледве опанував себе, і від цього зусилля помітно зблід. Відпустивши Анжеліку, він знову впав на свою подушку, набиту соломою. Він більше не дивився на Анжеліку, а з дивним виразом обличчя витріщився на маленький срібний казанок, принесений йому мавром Рескатора. Потім він схопив його і з силою жбурнув у протилежну стіну.